Serveis informatius de Ràdio Palafugill per avui dimarts, 20è dia del mes d'agost. Un servei de notícies que començarem en el dia d'avui parlant del llibre La vigília de Marc Artigau que es presenta a les 7 de la tarda a l'hotel Alga de Calella. Presentació de llibre i tertúlia amb l'autor amb la presència del mateix Marc Artigau i presentació càrrec de Guillem Terribas. La cantant per la Frugillenca, Neus Mar, actua avui a dos quarts de nou a Plaça Nova. A l'estiu, Música en Viu, organitzat per l'associació Plaça Nova i més. En parlem, també uns minuts, amb la Neus Mar. Segueix la gira de l'Orquestra Barroca de Barcelona, amb la soprano per la Frugillenca, Esther Ribot, al capdavant. Estan a Costa Rica i avui ens en fa 5 cèntims la mateixa Esther Ribot. La nostra companya, la Clara Estarraqui, ens parlarà de les notícies de caire comarcal i tancarem el nostre informatiu del dia d'avui tot parlant amb Esteve Riembau, autor del llibre Laia Films al cinema Catalunya durant la Guerra Civil que demà dimecres a les 7 de la tarda es presenta al Teatre Municipal de Palafugill juntament amb la projecció de diversos noticiaris d'aquest temps de la Guerra Civil. Recordem que també hi participaran l'instruïdor Quim Nadal i el llibreter Guillem Tarribas. Aquest és el nostre informatiu per al diari avui l'informatiu de Ràdio Palafruixit. Comencem el nostre informatiu del dia d'avui com hem dit parlant amb Marc Artigau del seu llibre La Vigília a finals del passat mes d'abril durant la lectura continuada de Josep Pla, que va tenir lloc al Teatre Municipal en van parlar amb ell de la presentació d'aquest llibre La Vigília, el Premi Josep Pla Aquest dimarts, avui mateix a les 7 de la tarda, a l'Hotel Alga de Calilla hi ha la presentació del llibre càrrec d'en Guillem Tarribas, és un acte organitzat per l'Associació de Veïns i Amics de Calella Després de la presentació de llibre lliurata també la tertúlia amb el mateix autor, en Marc Artigau. Aquí tenim a l'altre costat del telèfon i el saludem per xerrar una mica precisament d'aquest llibre. Marc Artigau, bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Uh, tu, han canviat molt les coses des del mes d'abril cap aquí? Eh, bé, ostres, és una pregunta trampa. Sí, la vida la vida canvia constantment. Sí, sí. Tot està una mica igual, però una mica diferent, no? Vindria ser això. A nivell de, del llibre, què ha passat amb aquests mesos? Han continuat les bones vendes, les bones crítiques? Sí, mira, eh, jo que vinc del món del teatre em passa una cosa molt curiosa, no? amb La recepció és completament diferent la recepció d'una novel·la d'una obra de teatre. Tu, amb una obra de teatre, fas una temporada quatre, cinc setmanes, sis, i durant aquelles cinc, sis setmanes tens la recepció del públic i reps missatges, no?, i t'interpel·len i, i està molt bé. Amb la recepció del llibre és diferent. El llibre apareix al febrer, cap a finals de febrer, crec recordar, i avui en dia encara rebo missatges, no?, menys, eh, potser de, no d'aquesta manera tan intensa com el teatre, de cinc- 6 setmanes, però al contrari, durant més temps va rebent missatges. I, I ho fa molt bonic, veus que el llibre encara té vida. Deixa'm dir-te una cosa, doncs, perquè quan et vaig entrevistar eh, en directe al Teatre Municipal de Palafrugell no havia llegit el llibre, eh, van uh -huh. fer una xerrada, eh, després el llibre doncs, allà mateix el, el vaig adquirir vaig tenir el plaer de llegir-lo i des d'ara, doncs, te puc dir en mesos de retard, et felicito perquè és una gran, gran novel·la. Moltes gràcies, mm. moltes gràcies. Les històries d'en Rai, d'en Blai, de la Cèlia, mm, mm -hmm. eh, que ja es deuen haver convertit en part, de, en part teva, no? en part de la teva família, per dir-ho així. Sí, i tant, perquè... Ostres, a més passa que molta gent, com que el protagonista, el Rai, comparteix la, el meu ofici, que és escriure relats a la Rai, molta gent es pensa que que hi ha molt, molt de mi, i no hi ha molt de mi a la novel·la. Evidentment que hi ha... Una part en l'escriptura, segurament en les reflexions, en el punt de vista de la vida. Però en el que és la trama, en el que és la història com a tal. Jo no he no vist com amb el meu germà 10 anys més gran, no m'han fet aquest encàrrec. I al mateix temps, tot i que la novel·la no parla de la meva vida, sí que amb el pas dels mesos i em compartint amb els lectors, les històries i havent-la llegit sí que me'l sento molt meu per els personatges. No? Seno el blai, el sento molt meu, la Cèlia també. Sí, és, és una, una experiència ben curiosa. Una família atípica, doncs aquesta que ens presenta a través de la vigília. Òbviament no descobriré jo ara, tot i que fa mesos, com ha dit en, en Marc, està al mercat aquest llibre, no seré jo qui descobreixi la trama. Una excel·lent trama, molt ben lligada i molt ben orquestrada. Què bé, doncs mira, no, no, moltes gràcies. Per mi és mmm, quan escric, sigui teatre o, o, o sigui novel·la, per mi és molt important la l'estructura amb què explicaré la història. Per mi, forma i contingut eh, han d'anar de la mà, no? Per què l'expliquem així? Fins i tot les estructures que em semblen més senzilles narrativament tenen darrere molta preparació, no és res a la babalà. I, i per mi era important trobar una estructura que intenta Fa la idea una mica de les nines russes, d'una història, dins d'una història, no moltes històries dins d'una gran història que sembla que pot semblar que no tenen res a veure, però que finalment van encaixar. Efectivament, totes aquestes històries que es poden trobar a la vigília, recordem a les 7 de la tarda, presentació del llibre, i Tertúlia a l'Hotel Alga de Calella, mm. organitzat per l'Associació de Veïns i Amics de Calella, la presentació a càrrec d'en Guillem Tarribas, que ahir et deixava pels núvols com un dels uh, escriptors uh, de futur de casa nostra, els quals s'ha de tenir ben lligat per saber què fa cada moment. És que el Guillem m'estima molt, eh? El Guillem m'estima molt. No sé si l'amor encega les seves paraules. Eh, en Guillem et va deixar molt, molt amunt, s'ha de dir que jo també, per tant, tots dos només feien que pilotejar-te. Escolta, això es mereix un cafè algun dia, eh? I tant, que sí, home, un sopar. Marc, parla'ns una mica d'aquesta presentació. Com anirà? Què fareu amb en, amb en Guillem? Doncs ho ha preparat tot el Guillem. Jo eh, vaig bastant a cegues, cosa que m'agrada molt alguna vegada, com que el llibre l'he anat presentant a diferents llocs i, i he tingut diferent gent que me l'ha presentat, a vegades em pregunten, t'explico com l'he plantejada? I els dic, no, no, no, jo confio, jo vinc a jugar, jo vinc a... a que parlem del llibre i, i llibertat absoluta, que surti qualsevol tema, només faltaria, i no sé molt bé com anirà. Sempre és bonic tenir una tertúlia i poder compartir el llibre amb els lectors, perquè me n'he adonat, anant des del Vendrell, a Sabadell, a... Per, tot, per tot Catalunya, que cada lector finalment llegeix un llibre una mica diferent al que ha llegit l'altre lector, i això està molt bé. Molta gent arriba, eh, Marc, però molta, molt poca gent es manté. Eh, suposo que aquest és el repte, no? Sí, mira, la meva mare sempre, sempre em deia, costa més quan parlava de les relacions de parella costa més mantenir que enamorar no? costa més eh, cada dia enamorar-te com si diguéssim que enamorar-te ja des del principi no ho sé, jo diré que la meva il·lusió és escriure i explicar històries i si jo puc seguir explicant històries i segueix interessant la gent jo estic molt content sigui amb teatre, sigui amb novel·la a la ràdio mateix, em sento molt, molt afortunat per, per poder compartir les històries. I aleshores es tracta de treballar molt i d'on on no ens arribi el talent que ens hi arribi l'esforç. I a veure si també hi ha un component de sort, eh, també, mm. en tot això. Recorrem que Marc Artigau, a part d'escriptor, com ha demostrat aquí amb la vigília, eh, treballa a la ràdio, és company doncs, nostre, ho fa en col·laboracions amb eh, RAC1, eh, ahir amb Guillem Terribas en parlàvem precisament, que també amb ell vas fer-ne, no?, durant temps... Sí, i de tant en tant encara ens, ens, ens citen per parlar de llibres, fem una secció de llibres, i a part el que faig és cada matí un conte d'un minut a la ràdio. Sí, sí. Doncs ha continuat d'aquesta manera, suposo que continues igual. L'any vinent de continuo, sí, em fa no, molta il·lusió. És el tercer any que cada matí un conte. Sí, sí. Doncs uh, haurem de sentir-los, buscar-los, a través del podcast de, de RAC1, que segur que són, i escoltar aquests contes d'en Marc Artigau i seguir la seva carrera, que té, de moment, la vigília com a llibre insígnia, com a book insígnia. No sé si ja estàs preparant alguna altra cosa per sorpresa dels teus seguidors. Sí, sí, sí estic escrivint, però, però? però encara, encara estem a les bassaroles. No, no, estic escrivint, eh? estic treballant, però vaig, bueno, estic en un moment que encara no ho acabo de trobar, però ja ho trobarem. Sortirà un moment o un altre. Uh, Marc Artigau, moltíssimes gràcies per atendre el nostre trucada. No sé si vols dir alguna cosa més amb els nostres oients. Re, no, que moltes gràcies i que ens veiem avui a les 7. A les set de la tarda, recordeu, a l'hotel Alga de Calella, presentació del llibre, la vigília, i tertúlia amb l'automa, Marc Artigau, en presentació a càrrec de Guillem Terribas. Marc Artigau, gràcies, bon dia. Gràcies. Aquest vespre, a partir de dos quarts de nou i a Plaça Nova, centre neuràlgic de la nostra vila, tenim Avaneres amb la Neus Mar, organitzat, com sempre, aquestes actuacions per l'associació Plaça Nova i més, amb música en viu a l'estiu. Anem a parlar-ne una mica i saber-ne més coses d'aquesta actuació i al mateix temps ja aprofitar per felicitar la Neus Mar perquè està portant un estiu d'aquell de, de Bojos. Neus Mar, bon dia, benvingut. Benvinguda. Hola, hola, bon dia. Nius, eh, escolta que et veig, et segueixo i els comentaris són sempre preciosos i encantadors per tu i per la teva música, però és que no pares, no? No, no, no, no parem. Jo crec que és un, un bon moment per aprofitar l'estiu, ja se sap. A vegades tenim, tinc algun baixón, eh?, de dir, ostres, un moment de calma. Però, bueno, eh, el cas és que quan toca cantar i pujar a l'escenari però la veritat és que és tan bonic i m'ho passo tan bé, que, que compensa molt i estic molt contenta de la temporada que estem portant a ah. i avall. La carretera a vegades és una mica pesadeta, però bueno, és el que té. Ben, la carretera i els avions, no? Perquè també te'n vas a Ses Illes i has anat a diversos llocs. Bueno, anar, vam anar a Luxemburg i d'allò, però bueno, intentem... Fa il·lusionar fora, eh? però intentem quedar-nos a casa també, mm. eh? i al nostre país petit. Quins llocs has visitat eh, aquests, eh, aquests dies? Que són molts. Buf, bé, bé, hem estat a Ruga, hem estat a Palamós, hem estat a Vilada, Conesa, Olbant, que és cap a Berga també, hem estat a Llívia, hem estat al Serrallo de Tarragona, Sant Antoni de Calonge. Bueno, una mica recorregint uh -huh. força geografia amunt i avall. Sempre, sí. sempre amb aveneres o combinant amb els espectacles que ens has portat darrerament? Bueno, sempre majoritàriament ara a aveneres, però com saps ja també allò, de, allò del llac, i després, a de vegades, també doncs, amb l'Emilio fem aquests concerts íntims, com van fer, per exemple, a les Gràcia d'Ull Estret, on combinem una miqueta de tot. tant Ell també canta la seva música cubana, doncs jo canto també els boleros, alguna cosa melòdica... Ja saps que a mi m'agrada no gaire tancar-me i m'agrada cantar una mica de tot. Quan arriba el moment de la interpretació, t'has d'aturar un moment per saber quins registre has d'aplicar? Bé, bueno, jo, jo penso que al final és un registre a Neus Mar, saps què et vull dir? Mm -hmm. Al final, més o menys, tot, tot va per allà mateix, el que sí que el tema d'interpretació, jo penso que, que és quan, quan distingeix una peça d'una altra, no? i quan s'hi posa un sentiment o, o s'hi posa un altre, però jo penso que al final les coses ja de tants ferres... Doncs, roden, roden i, i van sortir Neus, jo sé que quan les coses van bé van bé per tothom, però d'un temps cap aquí, eh, noto que els missatges, sobretot els que apareixen al Facebook que són la, la, el que veiem cada dia, bàsicament són cada vegada millors cada vegada més engrescadors, cada vegada eh, veig que eh, la gent aprecia més i t'estima més Bueno, jo jo m'hi sento jo m'hi sento estimada i jo penso que això és un, el premi més gran que, que podem tenir els que pugem a dalt de l'escenari. No? També sempre penso, Rafael, que, que hem de trencar la distància que hi ha entre l'escenari i el públic, que els que pugem a dalt hem de ser molt propers, perquè no som ni més ni menys que ningú pel sol fet de, de, de, de tenir aquest privilegi de, de cantar i oferir la nostra música. I jo penso que potser és una de les coses que, que fa que la gent doncs haurà reaccionar d'aquesta manera, no? Perquè al final és això, la proximitat amb la gent que... La proximitat i l'agraïment, diguéssim, els que pugem a l'escenari eh, podem fer la nostra feina perquè tenim un públic que, que ens ho permet i nosaltres hem d'estar eternament agraïts amb ell. Com has dit, has voltat molt per la geografia catalana durant aquestes darreres setmanes i més que et queda, perquè encara queden actuacions, però avui concretament et tenim a Palafrugell, què és el que ens oferiràs a casa teva amb aquest concert que sí. sempre suposo que és especial? Mira, jo penso que Palafrugell sempre en fa il·lusió i penso que la plaça nova és, és un lloc difícil eh, de cantar, és difícil de cantar perquè no tens gent a davant, la tens al voltant, que està en taules i que això també és, és una mica, doncs és un hàndicap eh, davant de la música, però jo penso que la gent de Palafrugell és molt respectosa amb la música i jo fa... Bueno, jo penso que fa molts anys que ja venia a Plaça Nova no? i m'agrada molt tornar-hi per perquè estic amb molta gent eh, doncs meva, gent que conec i sóc a casa el repertori han posat a Maneres que és el mateix que et deia jo sí venen i m'hi diuen pues canta al país, pues país Petit i l'Emilio sempre ens transporta a Cuba amb aquestes cançons cubades que tant no hi sap fer per tant hi haurà Maneres hi haurà Mareboixer Pescador vestida de nit hi haurà alguna rumba i com sempre faig hi haurà un repertori molt variat molt variat mm. Parlem una mica d'aquesta simbiosi, ja us sé que ho m'ho has fet alguna vegada, però en plan més íntim amb, amb l'Emilio. És que mm, us, us veig com si fóssiu eh, Can Ljungle. Sí, bé, bueno, clar, que comportes tant de temps a l'escenari, no? I realment... Eh la veu i la guitarra s'acaben unint, no? I, per tant, el guitarrista i la veu també hi ha com una, una unió molt, molt forta. perquè Perquè al final les coses van soles, és com si ens parléssim a través de la música. I això només s'aconsegueix, doncs això, doncs, moltes hores eh, tocant, eh, doncs i hi una gran amistat, això és molt important, no? Perquè la part personal és, és molt important i això fa que, clar, arriba a un punt que no fa falta que ens siguem res. A vegades passen coses a l'escenari que no estaven previstes de amb cançó o tal, i ningú se n'assaventa perquè sense vindre res podem solventar-ho i, i no passa res. I jo crec que és bàsic, trobar una persona per un cantant, una persona que t'acompanyi i que tu no hagis estar pendent d'ell, no? sinó que tu pots cantar i saps que ell sempre t'estarà embolcallant això és una passada. Per cert, que no, no se sol dir però l'Emiliu també té la seva carrera a part i també ofereix de molts de bolos al llarg de, sí. de l'estiu, podeu trobar molts llocs també. Sí, sí, sí, l'Emilio, jo, jo per sempre li di que et has de promocionar més i la dia li vaig penjar al fèrum tots els concerts i perquè, ostres, penja, ho penja, jo ho penjo doncs segur que més d'on diré, hòstia, em toca avui l'Emilio no? doncs anem a veure i l'Emilio aquest any, a més a més, han ha registrat un cèdum solitari que el portarem, a, el portarem avui a Plaça Nova eh, per si a algú se'l volen portar, que són temes covents preciosos que també ens encantarà a alguns. Doncs així ho farem, Neus. A part d'avui a Palafrugit, per si no te podem enganxar, a un mes et trobarem aquests propers dies. Mira, aquests propers ja estarem a Santa Maria Palau, el del divendres, i a Regin Regincos, amb tota la formació del quintet, el dissabte a les 10 del vespre, i t'he de confessar que la setmana que vem me'n vaig a càmping una setmana, i això em fa molt feliç. Ah, sí? perquè, <laughs> perquè el dia 2 començo a l'abadron una altra vegada i necessito... <laughs> necessito un peron per continuar els bolos i tornar a l'escola amb força és que la neus... Tant, i... la neus pot ser de les millors, sinó no la millor perquè podem tenir casa nostra darrerament, però ha de continuar pancant igual que els altres hombre, eh? hombre, i tant, i tant aquí s'ha de fer tot mentre que es pugui molt bé, tant, neus, molt uh... bé. una abraçada, que vagi molt el bé el meu aquesta... tothom avui a plaça nova eh? ens, hi, en hi, en... ah, ens hi trobarem i, i et sentirem i et gaudirem una vegada més, gràcies a la teva mògica i també amb l'Emilio. Una abraçada. Gràcies a tu. Merci, una abraçada. Adéu. Com molt bé saben alguns dels nostres llients, eh, si van escoltar la notícia ja publicada fa uns dies per Ràdio per la soprano de casa nostra, Esther Ribot, ha iniciat una gira per Costa Rica durant aquest mes d'agost. Dins el festival Baca Credomatic, Festival Internacional de Música de Costa Rica, l'Esther Ribot actua com a solista de l'Orquestra Barroca de Barcelona, que fa una gira per l'Amèrica Llatina, que va començar el dia 1, i que s'allarga fins al dia 26 d'agost. En total, l'Orquestra Barroca de Barcelona ho farà un total de 10 concerts en format d'ensemble barroco. El Festival Baca Credomatic ofereix 37 concerts de molt alt nivell amb més de 25 seus per tot el país. A més, de l'Orquestra Barcelonina també participen agrupacions d'Europa, Amèrica del Nord i Amèrica Llatina. Aquestes convidades internacionals executaran durant tot, el concert, durant tot el festival repertoris de diferents èpoques, des de música del segle 17 fins a obres compostes recentment. La Palafrujellanca és terribot i particip 5 dels 10 concerts que l'Orquestra Barroca de Barcelona ofereix a Costa Rica. Rivota va arribarí el dia 15 d'agost i prempart en les actuacions dels dies 17, 19 i encara que el 21, el 24 i el 25. Avui volem saber com van les coses després de ja haver ofert 3 d'aquests concerts en queda en 3 més on actua l'Ester Ribot. Per això en parlem amb ella també i sentim les seves paraules al nostre informatiu. Ester Ribot, la soprano per al que es troba, doncs, ara mateix a Costa Rica. Bon dia, Rafel. Doncs... Ara són les 8 del matí aquí cops de Rica i la veritat és que l'estada aquí està sent meravellosa. La gent és molt acollidora, estem en plena natura, vull dir, pensa que estem envoltats per un llac on hi ha caimans, on hi ha on hi ha monos, on ha... Bé, Estem en ple paradís, o sigui, estem molt, molt, molt contents, molt feliços. La gent està sent molt amable, el primer concert va anar molt i molt i molt bé i la gent molt contenta, la veritat. La gent molt agraïda, ens han dit fins i tot que si ens volem quedar-nos acollant, vull dir que l'experiència aquí... Ara per ara està sent única, molt, molt, molt bonica. Com hem dit, a la soprano Palafrugellenca encara li queden tres concerts, dels 5 que ofereixen, juntament amb l'Orquestra Barroca de Barcelona, amb aquesta gira per Costa Rica. Encara actuarà demà, dia 21, i els dies 24 i 25, aquest cap de setmana. Un estiu que no és de descans, però, sens dubte, interessantíssim per aquesta soprano de Palafrugell, la Esther Ribot. És el moment de les notícies de caire comarcal. La nostra companya, la Clara Estrabaqui, aporta aquesta informació. La policia local de Castellplat, d'Aro de teatres i adres perteneixents a una banda especialitzada en robar mòbils d'alta gama. Els detinguts, tots de nacionalitat romana, són integrants d'una organització que ja havia operat en altres localitats espanyoles i portugueses. Amb un llarg historial delictiu, sobretot per delictes de furt, i amb el vehicle de transport fitxat, la policia local va iniciar una investigació repassant imatges de les càmeres de seguretat per arrestar-los. El modus operandi d'aquests tres delinqüents era el mateix. Un dels lladres, fent-se passar per Sormut, s'apropava la víctima i li mostrava un paper amb un text escrit amb la intenció de demanar-li ajuda. L'objectiu era confondre-la i aprofitar la més mínima distracció per robar-li el telèfon mòbil. Aquesta no és, ni de lluny, la primera banda organitzada que, en temporada alta, desembarca al municipi amb l'única intenció de robar els turistes, és per això que els cossos policials s'han vist obligats aquest estiu a intensificar la vigilància. Seguim a través de la ràdio Palafrujell i vam parlar ara mateix en de cinema i la presentació de llibre i projecció de noticiaris Laia Films al cinema de Catalunya durant la Guerra Civil. Aquesta activitat la tenim a casa nostra al Teatre Municipal de Palafrujell aquest dimecres a les 7 de la tarda i trobarem a l'autor, l'Esteve Rianbau, l'historiador Quim Nadal i en Guillem Tarribas, el llibreter que precisament ens en parlava aquest dimarts a la nostra sintonia. És amb a mentrada gratuïta organitzat per al Cinema Club Lerri i la Biblioteca de Palafrujell. També en parlarem amb l'Àlex Cebollero del Cine Club Garbí i amb en Joan Soler de la Biblioteca però ara tenim l'oportunitat de compartir uns minuts amb l'Esteve Riembau que ens acompanya a l'altre costat de la línia telefònica Bon dia Esteve, benvingut Hola, bon dia Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres Ell és l'autor d'aquest llibre a part de ser una personalitat prou coneguda en el món del cinema, director de la Filmoteca de Catalunya des del 2010 Què és concretament l'IA Films? Com ho podríem resumir? Bé, Laia Films és un, és un llibre que era un, un deute que jo tenia mi mateix eh, com a historiador i com a director de la Filmoteca perquè justament el patrimoni de Laia Films és un dels tresors de la Filmoteca de Catalunya una de les sales de la Seu del Raval doncs, porta aquest nom que era la productora de cinema de la Generalitat Republicana aleshores aquests fons eh, van estar segrestats durant el franquisme després van tornar a la, la llum i en aquests moments doncs, estan depositats indistintament a la Filmoteca de Catalunya i a la Filmoteca Espanyola. Però encara han envoltats d'una sèrie de, de, de misteris, de llegendes, etc, que a mi com a historiador, i en aquest cas doncs, per la proximitat amb els materials, doncs em venia de gust a investigar i he estat uns quants anys fent la recerca, i el problema, com passa en aquests casos, és que... Uh, s'extén com una taca d'oli i per explicar el que era l'AIA Films doncs, vaig tenir que explicar també què era el context del cinema a Catalunya durant la Guerra Civil, que per mi una manera de, de metàfora del que va ser la Guerra Civil és a dir, l'extraordinària divisió entre les, les esquerres les lluites partidistes ideològiques dins del mateix bàndol, amb la conseqüència que tots sabem, doncs, de la, de la derrota. I aquí el cinema va jugar un paper fonamental, molt important, i fins ara poc estudiant. Eh, M'agrada la paraula que ha utilitzat, que és segrestat. Segrestat però no destruït. Això ho solen fer molt els, els enemics d'una part, no? No, a veure, la història de Serratot sabem que l'escriuen els guanyadors, i en aquest cas, doncs, eh, una de les coses que s'expliquen en el llibre és que, de fet... Eh, i el material va anar a Madrid, doncs, va ser gràcies a la, a la intervenció d'un dels muntadors de, de l'AIA Films, prèviament anarquista, posteriorment contractat per l'AIA Films i, finalment, doncs, el servei del, del sindicat del, del franquisme, i va ser ell el que va ordenar el material que ell mateix havia muntat i el va facturar cap a la seu central de, del servei de geografia franquista i en allà, doncs, va estar custodiat durant... Eh, gairebé 40 anys, ha estudiat pels mateixos historietats del franquisme, i ha un llibre de Carlos Fernández Cuenca, que va ser director de la Filmoteca Nacional i que, i que en parla doncs, abast, bastament, però que van ser invisibles doncs, fins després de la mort de Franco, i amb la primera etapa de la Filmoteca de Catalunya, a Barcelona, es van fer una sèrie de projeccions, encara amb els testimonis vius d'aquella període, però sempre amb aquesta idea de misteri, de per què estaven remuntats d'una determinada manera, qui els havia manipulat, etcètera, i també amb grans inconguitats sobre el, el, el context. Jo crec que avui ja es pot dir clarament doncs, que l'AIA Films va ser la pinça que el govern de la Generalitat Republicana, va establir amb el Partit Comunista per contrarrestar l'hegemonia anarquista en el Sindicat del Cinema. Els que, els que ens hem queixat tants anys, o altra gent del, del famós nodo de l'època franquista, aquest seria el nostre particular nodo, demostrant que tothom el té, una vegada o una altra, la seva vida? Això... sí, el que passa és que el nodo té unes connotacions pejoratives i jo crec que... Tothom ha tingut el seu noticiari fins que no va aparèixer la televisió. Els noticiaris cinematogràfics ons van ser la font d'informació doncs més habitual, del, del públic darrere de, del món quan el cinema realment era el gran espectacle de, de, de masses I, i de fet el, el, el model d'inspiració eh, que Jaume Miravilles comissari de propaganda va utilitzar va ser justament el dels feixismes És a dir, el di... ell deia que si l'alemanya nazi i l'Itàlia feixista Mussolini tenien els seus noticiaris a l'Institut Rutger etcètera, etcètera, per què no fer un, eh, un, un noticiari eh, periòdic amb característiques d'un govern d'esquerres com era el de la Generalitat, amb influència clarament soviètica d'altra banda i amb presència de càmeres soviètics que van eh, filmar moltes imatges. Quinen els personatges, les personalitats més conegudes d'aquella època a nivell de, de cinema a casa nostra? Si parlem de Laia, per mi el gran descobriment del llibre i que m'he enamorat eh, perdudament és un personatge que es deia Joan Castanyer, que va ser el director de Laia Films, Mol amic de, de Midevilles, que es va conèixer a París, i aquest castanyer que fins ara s'ensenia molt poc, era nascut a Blanes, era pintor, i va marxar a l'exili ja a l'època de la dictadura de Primo de Rivera, però per situar-lo, jo només diré tres noms, eh, d'una banda, doncs, eh, Buñuel, perquè quan va arribar va estar a l'òrbita de Buñuel, va participar com a extra a l'aix d'or, D'aquí va saltar a uh, Jean Renoir, va ser escenògraf, decorador i fins i tot guionista d'algunes de les pel·lícules de Jean Renoir a l'època del popular francès dels anys 30. I el tercer nom és Picasso, ell era íntim amic de Picasso. Picasso el va acollir, el va ajudar i el va refugiar durant l'ocupació alemanya a, a París i fins als últims moments de la seva vida doncs, van seguir en, en contacte i en relació a través de la, de la pintura. Aquest personatge és eh, fascinant, és meravellós, és un personatge del segle i, però, perquè fins ara s'havia mantingut amb un, amb un nivell de discussió absoluta, però, però ja penso que val la pena reivindicar. Com definiríem, ja acabant aquesta xerrada, l'AIA Films i el Cinema Catalunya la García Vila, aquest llibre en concret d'Esteve Riembau, un llibre d'assaig, és un llibre eh, rigorosament històric eh, o hi ha pinjellades a l'autor eh, sobre coses que no es coneixen? Com el definiríem? Jo crec que una mica de cada, és a dir, és un llibre, llibre d'història, és un, és un assaig, és fruit d'una recerca a partir dels materials eh, conservats, eh, d'altres materials que no es, es coneixien i fins i tot... Eh, vaig estar consultant els, els, els arxius personals de Jean Renoir que estan a la, a la Universitat de Califòrnia a, a Los Angeles, és a dir, eh, m'he ficat en el terreny de la pintura, m'he ficat en el terreny de determinats testimonis dels quals hi havia molt poques eh, petjades, i a partir d'aquí el que he fet ha sigut aquest gran fresc de situar laia films amb l'epicentre, el que va ser tota la producció eh, i tota la indústria del cinema a Catalunya és a dir, també parlo del públic, parlo de la cartellera és molt curiós doncs, que ha de, hagut justament aquesta eh, incautació anarquista doncs, quan esclata la, la Guerra Civil el 18 de juliol doncs, a la cartellera de Barcelona hi ha tres lanceros bengalís i quan s'acaba la guerra segueix a 23 lanceros bengalís a la cartellera perquè eh, Hollywood va bloquejar absolutament l'aportació la, la, de còpies de a les pel·lícules perquè els anarquistes se les quedaven i no pagaven ni en duro pel, pel, pel, pel seu lloguer. No? Eh, aleshores, bé, doncs, eh, això era el retrat eh, de, del cinema de l'època. Eh, la producció també és molt curiós veure que Malgrat eh, la gemonia anarquista, pel·lícules anarquistes de llargmetratge només die en tres, la resta són pel·lícules eh, de folclore, pel·lícules eh, populars, eh, comèdies, moltes vegades infiltrades per cineastes, després manifestament feixistes o, o, o de dretes i per tant, doncs dibuixa tot un pare personatge, tot, tot, tot un, un escau de, de personatges. hi ha la primera dona. Eh, Cinestra de cinema sonora a l'estat espanyol, Rosario Pí, que és un altre personatge molt molt singular i a partir d'aquí doncs dibuixo aquesta aquesta galeria de personatges que configuren... Aquest, aquest context social del que el cinema va ser a Catalunya durant la Guerra Civil. L'Estiva Riembau eh, és historiador crític, director de cinema, però a més a més, com hem dit, eh, director de la Filmoteca de Catalunya, el tindrem al Teatre Municipal de Palafrucilla a partir de les 7 de la tarda d'aquest dimecres parlant-nos precisament d'aquest llibre, Laia Films, al cinema Catalunya durant la Guerra Civil, i al seu costat eh, suposo que molt ben acompanyat per l'historiador Quim Nadal i el llibre té Guillem Terribas, bona companyia, no? Exactament. Eh, jo els agraeixo moltíssim aquest eh, recolzament i aquesta presència. Ja hem presentat el llibre a Girona. Amb aquest, amb, aquest, amb aquest equip eh, formidable. I a més hi haurà l'oportunitat de, de veure tres dels colmetratges de, de l'IAF, un dels noticiaris, un documental sobre els tapers de la Costa Brava i un tercer molt impactant que es diu eh, el martiri de, de Catalunya sobre els rumbres d'eixos de Catalunya i especialment els de, els de Lleida, que van ser molt sagnats. Esteve Riembau, que vagi molt bé aquesta presentació. Eh, no sé si vol dir alguna cosa més amb els nostres oients. No, simplement agrair-vos l'atenció, la, l'interès i que mai, mai està de més uh, investigar i, i que empossar-se en el passat per aprendre lliçons que perquè no es a repetir, a repetir mai més. Esti sí, Mariano, gràcies. Molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Amb la farmàcia de Guàrdia tanquem l'informatiu per al dia d'avui a la sintonia de Ràdio Palafrugell. És la farmàcia la que tenim per avui. I fins als 2 del matí de demà, la Barba Font, l'Avinguda Generalitat número 32 de Palafrugell, telèfon 972 3080 415. Repeteixo, 972 3080 415, farmàcia Barba Font, Avinguda Generalitat 32. Res més per als informatius de Ràdio Palafrugell, com sempre, cada dia, de dilluns a divendres, a la una la migdia i en repetició a les 7 de la tarda. Salutacions